Який стосується розмитнення товару, вантаж, що є предметом дискусії, відправляється на штрафмайданчик, де перебуває до того часу, поки остаточно не вирішиться його доля. По закону, митниця не могла просто так узяти і позбутися моїх контейнерів. Після моєї відмови для працівників регіональної митниці – і лишалося не так багато місця для маневру. Спочатку вони відтягли вагони з Гуано у найдальший захоток штрафної площадки, заштовхавши їх під самісенький паркан. Ефект був мінімальний. Наступної ночі, скориставшись темрявою, кілька ініціативних брокерів й викопали паркан і переставили його на три метри ближче до дороги, намагаючись відтягти контейнери чим подалі від будівлі митниці. Це також не допомогло. Далі за парканом починалася проїжджа частина, тому що в хати контейнери більше не було куди. тому вони змінили тактику. Протягом наступної доби на митниці, а заразом і в інших сусідніх будівлях, почали похапливо конопатити вікна та двері, набивати паклою вентиляційні канали. утім, сморід знаходив найменші шпарини і однаково проникав у приміщення. Час минав. Дощ уже четвертий день лив як із відра. Гуано кисло і розмокало. Вагони пахтіли напів Києва. Не знаю, чим би закінчилась ця історія, однак на світанку шостого дня, після того, як мої контейнери доставили з Одеси, здійнявся дуже південно-західний вітер і неприємний запашок накрив спочатку весь Шевченківський район Києва а після обіду просочився в самісіньке серце столиці. Наступного дня депутати Верховної Ради та працівники Кабінету міністрів несподівано усвідомили, що через неймовірний сморід просто не можуть працювати. Депутатські ложі, кулуари парламенту, зали засідань, кабінети міністрів нестерпно смерділи лайном. Шкіряні крісла, папери, канцелярські приладдя, штори, шпалери і килими – все тхнуло фекаліями. Законодавчу і виконавчу гілки влади охопив параліч. Депутатську більшість нудило. Якась партія навіть заявила про вихід справлючої коаліції, мотивуючи свої дії тим, що не можна сидіти за одним столом з людьми – які довели країну до такого неподобства. лості міністри кожних півгодини втрачали свідомість. Працівники президентського апарату сновигали адміністрацією, наче обкурені опієм. Спочатку державні мужі подумали, що десь під Києвом опозиціонери здійснили диверсію на одній з зачисних станцій. Одначе, така інформація не підтвердилася, через що з адміністрації президента подзвонили голові служби безпеки і поставили йому чітку задачу – в найкоротші строки розшукати джерело невідомого вбивчого запаху, після чого запах ліквідувати, а винних суворо покарати. Я прокинувся через те, що у дворі будинку пронизливо завищали гальма. Внутрішній голос примусив мене струсити дрімоту, вилізти з-під ковдри і підійти до вікна. Дощ врешті привинився, хоча хмари, як і раніше, висіли низько, а асфальт чорнів золотими плямами». Я зазирнув униз і побачив, що прямо навпроти дверей мого під'їзду спинився чорний лискучий «Мерседес С-класу», наче оскаженілий пес, агресивно шкірячи решітку радіатора, а трохи позаду за ним стояв накачений позашляховик охорони, теж чорний, наче вороняча пір'я». По обидві сторони від дверей під'їзду стовбичили два дебелі охоронці. Обоє нервово курили, час від часу задираючи голови вверх і роздивляючись вікна багатоповерхівки. Я здогадався, що незалежно від того, що за птаха щойно прикотила на С-класі до мого будинку, за той час, поки я челапав від ліжка до вікна, вона вже встигла заскочити в під'їзд. Несподівано завершав дверний дзвінок. Я відірвався від вікна, поспішливо натягнув на себе шорти і майку, і на шпиньки підкрався до дверей. Стараючись не дихати, Обережно визирнув крізь вічку в коридор. Перед дверима, стримів літній підтягнутий чоловік з широкими вилицями та вольовим квадратним підборіддям, тримаючи під пахвою тоненьку папку. Крім нього, здається, більше нікого не було. Незнайомець був одягнутий у військову форму. А на його гродях виблискували три ряди медалей та орденів. Сходова клітина аж іскрилася від величезної кількості нагород та великих, наче гімалайських піки, зірочок на погонах. Я весь стиснувся від нехорошого перечуття і відкрив двері. Бажаю здоров'я, голосно, але водночас похмуро і суворо привітався чоловік. Затим без запрошення вступив у квартиру і так само гучно представився. Генерал Шпитько, начальник митної служби України. «Добрий день, невиразно про ми, ми Я відчуваючи, що у мене, схоже, починаються проблеми. А де... де пан Фьодор? Нема». Коротко по-воєнному відказав генерал. «Тобто нема?» Що, взагалі нема? Взагалі нема. Можна зайти. Так, звісно, проходьте. Я відступив трохи назад і показав тремтячою рукою на кухню. А про те, що, не приступивши поріг моєї кухоньки, грізний генерал здувся, мов, проколота повітряна куля, і важко плюхнувся на табуретку. У мене Я... до вас... Чоловіча розмова. Півголоса почав головний митник країни, Несміливо зиркаючи на мене. Тойва, розумієте, я, я, я, я гарячко роздумував над тим, Щоб його вигадати на своє виправдання. Я більше не буду, кажу. У мене четверо дітей. Правив далі гість, наче і не чуючи мене. Знаєте, скільки всього треба, щоб їх прогодувати і вивчити? Це тільки законних четверо. А ще дружина молода, то їй на канари, то на Кариби, та ще в якусь дідькову дупу. А ще те, що і то така, що не приведи, господи. Генерал. Обхопив голову руками, перші ліктями на стіл і схлипнув.